тільки не розумів він, чому так обважніла голова і не слухаються руки. До нього підскочив Семен Луєвич. Волинська і Галицька дружини з'єдналися за кавкою у степу. Татарські загони відстали від них, боялися, що русські обдурять їх і оточать. В степу б треба було приймати відкритий бій з хоробрими руськими, а татари брали підступністю і раптовістю. Танули розрізнені сили руських. Кожен князь окремо вступав у битву, відрізаний від решти. А цього тільки й треба татарам. І хоч хоробро билися руські воїни, та загубила їх князівська міжособиця, Смертю своєю відважною заплатили воїни за князівські чвари. Київський князь Мстислав Романович, довідавшись ранком про наступ, затримав своє військо, наказав не помагати Мстиславові і Данилові. Тільки тоді схаменувся він, коли побачив половецьких воїнів, які в безладді мчали повз його табір, переслідувані татарами, до нього прибігли розвідники, послані за річку. Князю, вся сила татарська йде сюди. Стеслав Романович наказав усім зібратися до пагорка, поставив круг табору вази. Сюди ж прибігла і частина Галицьких та волинських пішців. Совбодай виїхав на узвище і глянув униз. По цей і по той бік калки спалахували в різних місцях сутички. То руські воїни які лишилися живими, до останнього подиху билися з ворогами. Хоч нерівний був бій, по двадцять татар на одного руського, все жоден з руських не віддав добровільно свого меча і не схилив голови перед загарбниками. Джебен-Ойон вже побував за річкою і прискакав до Субудая. Степу повернулися наші тисячі. Князі Мстиславу, Дали і Данило не здалися, а разом з половцями добою стали і прогнали назад наших. Чи будемо їх наздоганяти?» Субудай примружив око і вколов злим словом ненависного джебе. «Крутися, як хлопчак, не послухав мене, вискочив раніше, ніж треба. Почекати треба було, і всі князі були б у наших руках. Тепер треба хоч князя Київського не випустити». «Не виривайся! Мого слова слухай!» Невдоволений джебе оперіщив свого коня на гаєм і помчав геть. Блідим Стислав Романович ходив по табору, закликав воїнів «Стійте міцно! Татари сили бояться!» А татари вже оточили табір киян на Кам'янистій горі, засипали їх стрілами, стрибали на вози, але їх звідти збивали руські. Три дні лізла галаслива орда на руський табір, а табір стояв, котилися вниз з розбитими головами вороги. Тільки обманом взяли татари хоробре руське воїнство. Субудай наказав повістити, нічого не буде руським, якщо складуть зброю, припинять опір, випустимо їх, нехай йдуть додому. Та руські воїни не хотіли слухати про це. Вони ще завзятіше оборонялися від татар і завдавали їм великих втрат. Свіжі тисячі напасників з божевільними вигуками кидалися на табір. Руських воїнів було значно менше, їх дуже багато полягло в нерівному бойовищі, але вони продовжували битися. Субудай уже зневірився в перемозі, боявся, що повернуться інші руські дружини – і тоді доведеться по-справжньому втікати, бо ці руси, мов залізні, стоять. Він уже сказав Джебеш, щоб на ранок приготувалися до відсічі та були готові зникнути в степу. Але руські князі не повернулися, а лякливий Стеслав Київський, повіривши Субудаєвому слову, вирішив припинити опір, наказав виходити, і кидати зброю. І тут ще раз показали татари свою підступність. Тільки беззбройні руські воїни відійшли від табору. Субудай наказав налетіти на них. Кинулася татарська кіннота знищувати знесилених беззбройних воїнів, але й тепер русські не скорилися, вони голими руками. Зривали татар з коней, вихоплювали у них шаблі і вмирали із зброєю, б'ючи перед смертю ворогів. Трагічно закінчилася для руських битва на Калці. Оточені в таборі кияни загинули всі. Дванадцять князів руських потрапило в руки позвірілих ворогів. Тяжко знущалися над ними татарські воєводи, і вигадали для них страхітливу кару, поклали під дошки, сіли на ці дошки бенкетувати, і всіх подушили. Стогін і плач стояв над Руською землею. Воїни, які вціліли, думали тяжку думу, щоб такого ворога бити, самої хоробрості мало. Єднатися треба. Тоді ніякий ворог не зламає. Руські воїни в тяжкій битві показали свою хоробрість. Не вони були винні в поразці, а князі з своїми чварами. Та князів і Калка не навчила. Примітка. Битва на річці Калці відбулася у 1223 році. За іншими відомостями, у 1222 році. Розділ 3. Ночували у маленькому селищі на березі невеличкої річки. Данило не хотів лишатися в хаті.